Plaza de Nou. Bona tarda, torna a ser dilluns, eh, per tant, són les 8 del vespre i comença una nova edició del programa Plaça de Nou, el programa que cada setmana us porta a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. tota l'actualitat del món casteller, basat eh, sobretot en l'actualitat de, de la nostra colla, dels castellers de Mollet, i també fem 5 cèntims eh, en el temps que ens queda de, de les notícies del, del món casteller en general. Ens trobem ja amb portes en la setmana que, que culminarà amb la trobada de, de colles del Vallès Oriental que acollarem aquí aquest diumenge amb els, eh, on els visitaran els companys de Caldes i, i els de Xics de Granollers i estem doncs, parlarem de com, de com va el tema de del Molar Alera, com posava posat el, el Nofra en el, en el tuit de la, de la ràdio d'avui, i també parlarem de, dels pilars que hem fet ahir diumenge, del Cercavila que, que vam acabar fent, i de tot això, una mica més, eh, arribarem fins a les no, també comentarem les notícies del món casteller, Avui l'equip el, el conformem la versió reduïda, perquè ens falten components habituals. Avui només tenim a la meva esquerda, tinc el Joan Magómez. Què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Aquí preparat ja amb l'ordinador ja obert. Exacte. I esperant, esperant res, consultes, <laughs> preguntes, dubtes... Comentaris. Comentaris. Avui a la... Totalment a la meva esquerra, o sigui, a la, a la meva dreta tinc el Juande, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Avui no tenim el Wally, de moment. No, no no ha sé, fet campana no, no sé res d'ell, no, no, no tinc ni idea sí, bueno, normalment quan no, quan no pot venir sempre m'avisa i avui no m'ha dit res avui ha fet campana i el que també trobem a faltar avui que no, que no podrà venir també per, per motius de feina és el, el president el Roger Parera uh, aquí us parla en i tenim el control tècnic com la setmana passada l'Adrià Rodríguez i... Què més hem de comentar? Entrarem en, en la presentació. Eh, recordar, com sempre, els horaris d'assaig. Dimarts, de les 8 a les 10, eh, divendres allà al, al Centre Cultural Lera, al Centre Civil Lera, i divendres de 9 a 11. El que vulgui venir divendres, he d'entrar per la part de al carrer Ferrocarril, uh -huh. que normalment el centre tancat a les 9, quan comença amb nosaltres, pràcticament ja està tancat. mm uh -huh. Però, vaja, al pati del, del centre cívic nena. Mm -hmm. Ja esperem que, que ja arribi de veritat l'estiu, que s'està sí. fent, de, està fent de, esperar de, sí. i de moment encara estem assajant a la sala de vins, però esperem ja poder assajar-la al pati perquè estem, la veritat és que s'està molt millor ara sí. al pati. Sí, és molt més ampli. Eh, Bé, bueno, fa bona temperatura quan la fa. Mm -hmm és molt millor. I més ara, com que el tindrem decorat i personalitzat doncs encara farà més goig assajar, I assajar allà. I tant, i tant. Uh, també hem de recordar els horaris de l'escola de, de Gralles, que són els divendres a partir de les 7 de la tarda en diversos grups, entre les 7 i, i que comenci l'assaig a les 9 i l'altre dia també em va, em va comentar la, la gema que algú dels que, est, que ens estigui sentint que estigui interessat en aprendre a tocar la gralla doncs que, que no es pensi que perquè l'escola ja fa temps que està, que està en marxa que no, que no pot accedir o sigui, ja han començat ara fa, fa poquet eh, alumnes nous que han començat des de zero i per tant ara és un bon moment per, per afegir-se en aquestes, en mm -hmm. aquestes classes sí, ens aniria a tenir uns quarts gralles més mm. eh, també hem de repassar les reunions la junta i la de tècnica Bé, la de Juntes es faran cada dos dimecres, de 8 a 9, 10, 11, 12... A les 12 heu sortit alguna vegada? Quarts uh, de 12 alguna vegada, sí. déu nhi Sí. Uh -huh. Això que teniu feina. Oh, I tant, eh? i tant, i tant. I bé, aquest dimecres teòricament no hauria de tocar, però poder, per perfilar quatre punts de cara a, les, a la primera trobada del Vallès Oriental, doncs, potser sí que ens reunirem. Ho ha de dir en parera. I la reunió de la tècnica, aquesta sí que és cada setmana, el divendres, una miqueta abans de començar l'assaig, entre aproximadament les 8 i l'hora de començar. Eh, recordem que totes les... Eh, reunions tant de la Junta com de la Tècnica són obertes a qualsevol membre de la colla que tingui alguna cosa... A Totalment obertes. Eh, anem a repassar també els horaris... Els, perdó, els telèfons de contacte amb la colla. El telèfon, si podeu trucar al nostre despatx, al FIC, que és el 93579-4116, 93579-441116, i també podeu contactar amb nosaltres a través del mòbil, que és el 615 384 482, que darrere del mòbil aquest està el nostre representant de... de, de, de el Cap de Pinyes. El, el Cap Dani de Pinyes, que va de relacions públiques, en Gàrrec. Gàrrec. Si sí, el que voleu és... Eh... Entrar o saber l'actualitat de la colla mitjançant Internet hi ha diverses maneres, com per exemple la nostra pàgina web. Teniu el nostre web, 3B dobles, ens podeu enviar qualsevol suggerència, pregunta, dubte, el correu electrònic, info arroba castellersdemollet.cat i també us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Twitter i el Facebook. El Facebook és castellersdemollet i el Twitter és castellermollet.com. Mm. Ah, si sí, el que voleu és participar en directe a la ràdio, eh, trucant-nos en directe, com deiem avui dilluns, si esteu sentint la repetició, no cal que truqueu, que és el que diem sempre. Exacte. El telèfon directe de la ràdio és el 935706866. 3 eh, Ens queda recordar l'horari del programa, que s'emet en directe, com esteu sentint ara, el dilluns de 8 a 9, o bé la repetició el dissabte, com esteu sentint ara, el que esteu sentint el dissabte, d'11 a 30 a 12 a 30. I també hi ha la possibilitat de sentir el programa mitjançant el podcast, que normalment es penja dimarts a la tarda. I es pot trobar l'enllaç tant al Twitter com al Facebook com a la nostra, a la nostra web. Doncs eh, amb tot això, acabada la presentació, entrarem en matèria parlant de les coses de casa. Eh, començarem la crònica de tot el que hem fet aquesta setmana fent una petita valoració de com han anat els assajos ara ja més eh, encarrilats eh, sobretot eh, bueno, principalment a l'actuació d'aquest diumenge però també s'està fent eh, feina per, per més endavant eh, la veritat és que s'està treballant eh, doncs el, el 7 de 6 el 3 de 6 s'ha aixecat per sota s'està treballant la torre S estan fent proves de castells de set i, i, i provant diferents, diferents una miqueta més pesada però amb gent amb més experiència eh, també fent barreja de gent nova amb més amb gent gent més experta doncs eh, mirant de, de trobar la, la millor combinació possible per fer els, eh, els millors castells i el, els més segurs mm. i el, el que fa pel que fa a la participació de la, de la colla, doncs, eh, en el nombre habitual, diguéssim. Mm, sí, sí, home. Mm. Eh, afortunadament, aquest cap de setmana hem tingut bastanta més participació que no pas l'anterior, que mm. eh, també teníem un pilar i... Bueno, fer una miqueta de fallida, eh, però sí, sí, la veritat és que es va concentrar molta gent. A més a més, de nosaltres hi havien les colles... Eh, de, de tradicions i costums de, de, del barri de Gràcia de Barcelona per quan realment semblava molta més gent evidentment hi havia molta més gent mm. doncs eh, bueno, això és el el que vam fer ahir amb els, nostres, amb els pilars que van fer a, a la Fira Mollet que bueno, aquest any s'ha rebatejat en Mollet és Fira concretament aquest cap de setmana hi havia la primera, la primera part que consistia en el Molletes Gourmet uh -huh. i Déu-n'hi-do la d'activitats que hi havia diumenge al matí, perquè va ser sortir al carrer diumenge i era trobar-se, hi havia la fira la festa de l'esport al carrer en participació per la canalla, hi havia la fira hi havia el mercat obert, hi havia les catifes del Corpus a la Rambla uh -huh. i doncs dintre d'aquests aquest, actes a la tarda doncs ens van eh, encarregar doncs, eh, que acompanyéssim a aquesta entitat cultural que venia de, de Gràcia, que va, va portar a eh, trabucaires, la colla gegantera que va venir amb els capgrossos només, sí. i... Vall eh, de bastons. Vall de bastons i mm. el drac. I el drac. I a part, doncs, hi havia l'altra la, part que és la que, la que va, va cuinar els, els cargols. Mm-hm. Això també va ser d'ells, eh, també, també venia de fora. Sí, sí, era de la mateixa, una, la mateixa entitat de Gràcia. una no? entitat gastronòmica que tenen. Els cargols boníssims. Mm. I anaven no, a dir una borrada, sí. Molt bons, molt bons. Molt bons. Sí, sí, sí, sí no, una borrada, vull dir coses que no es poden dir en directe. Uh, sí, sí, sí, francament... Uh, la veritat era... Hi havia una, una bona cassola, i una bona paella de cargols, eh? Sí, sí, sí. Estava prou bé. Sí doncs el que veiem, vam quedar aproximadament a les 6 de la tarda, 6, bueno, 6 de la tarda hora castellera, hora de Casteller. a la plaça Plat de la Riba, i allà on començava, que en principi el nostre grup de gralles no estava previst que toqués, però últim ens van demanar si podíem tocar encara que fos alguna peça, perquè bueno, la cap de gralles no hi era, mm -hmm. faltava la gran part del grup, però, bueno, els que hi ja havíem allà, que havíem portat gralla, uns quants... Ens, van... ens vam atrevir a fer una peça i després ja ens vam anivar i vam tocar dues o tres més. També dintre de... del Cercavila on participaven les... sí. aquestes antítols. Bueno, vam fer amb... un pilar. Sí, vam sí. fer un pilar just a l'hora de sortir d'inici al Cercavila. Després van fer un pilar de quatre aixecat per sota en el... El, el... peix. El peix. I després ja quan vam arribar a la plaça Major, allà ens vam fer el tercer pilar, tot i ens semblava que ens havien fet com un tancat amb... Que no, no estem acostumats sí. a actuar dins d'un espai tan tancat. Com vam entrar dius, ara quan, ara quan surt la vaquilla. Sí, o nosaltres seríem eh, la vaquilla, ves a saber. Llavors, clar, en aquell moment és, és difícil que la gent que està fora, pel mot que tu demanis, que t'ajudin a fer pinya, doncs clar, com que es troben una tanca davant, doncs és, és més complicat que la gent s'hi apropi. Però, bueno, encara... Tot i així van haver dos o tres voluntaris. Dos o tres sí. voluntaris que es van, que es van apropar a fer, a fer pinya. Sí, jo suposo que les tanques, no sé, aquest Ajuntament es coneix. Suposo que és perquè no ens faci malbé a ningú, a nosaltres. <laughs> Sí, ningú jo suposo li doni que... per fer per accidentar a nosaltres, perquè nosaltres, per norma, normalment no tenim cap accident, amb la qual cosa, per si algú del voltant del públic volia fer-nos mal, va fer un cordó allà amb tanques, bueno, amb concerts... Suposo que van marcar el, el perímetre de seguretat, perquè després en allà mateix van entrar els trabocaires i després la, la bèstia de foc, i van fer, suposo, que aquest aquesta tanca perquè la gent no s'acostés massa a la zona que podria generar un cert perill, per, entre cometes, mm. i clar, nosaltres, com que vam arribar els primers, doncs ja ens vam trobar tot aquest tancat i, bueno, fins va. i tot algú va dir, què, pugem a l'escenari i fem al pilar allà dalt. Qui ho va organitzar no ha vingut aquí per Sant Joan, està clar, però bé. Uns pilars en el que van debutar dos baixos. Vam de van debutar dos baixos, sí. Un d'ells tu. Un d'ells jo. <laughs> I estic molt content, molt content, Vull dir, una sensació molt especial. molt, molt macaà. Ja havia fet alguna prova. havia fet proves assaigs sí, i, i... i fins i tot molt més feixuges que no pas, l'actuació real de Praç i normalment No me assaigs més dures. Molt més dures a, a l'assaig plaça em en vaig entrava a Co conjuntit, dic bueno, vale, estic recolzat, però realment no sabia el pes real que hauria de suportar sobre I va ser un alivi pensar que di. Quan es, no pinya, quan es tanca la pinyaplaça, la pinya treu molt de pes. Molt, molt, molt. molt. Més del 50-60% se l'emporta la pinya segur, perquè jo ho vaig passar molt bé, molt bé, molt bé. Una sensació, ja dic, torno a dir, molt maca. Mm. I l'altre baix que va debutar va ser el TT. El TT. sí, sí. Amb el Pilar, que es va fer amb l'efecte que el peix. mm no, mentida. No, el peix, una, amb, no. El primer, amb el primer, perquè el, el del peix sí, va ser peix un aixecat per eh? Que va entrar el Jorge de baix. Ah I... doncs... Eh, a l'acabada, l'actuació va ser degudament remullat, tant tu com el... Mm, I agraïdament remullat perquè ja feia caloreta. Feia caloreta. Sí, mira, això és una sort. Estrenar-se a l'estiu, encara que quan t'estrenes a l'hivern també et mullen. Sí. <laughs> aquí tenen sort. Mm. El, el, el Joan que havia, havia estat fent proves de, de pilars i, i d'estructura doncs, eh, perquè compten amb ell per fer de baix eh, en, no el, en el moment que la tècnica decideixi portar a al set de sis. Mm -hmm, Així és. I... És diferent, eh? també, un castell amb un, amb un pilar. Bueno, tot arribarà. Mm -hmm. Tot arribarà. Bé, després de... Un cop acabat el, el Pilar, doncs això, van entrar els trabucaires, van entrar el ball de bastons, van entrar el, el drac, i un cop acabat, doncs, van fer el pica-pica. pica-pica. pica que Déu-n'hi-do, hi havia els entrepans, uh -huh. havia beguda i hi havia els tiquets per... la cargolada. Cargol. Per la cargolada. Sí, sí, sí. tíquets de cargols, que hi havia alguns no vull mirar ningú, que durant una volta per la fira al matí vam veure que hi havia tiques de, de cargols i, i van comprar. O sigui que al final vam sortir de cargols fins a dalt. Ah, vale, perquè vau comprar. Perquè vau comprar, jo... sí, sí. O sigui, vau comprar tiques per cargols a la tarda i a més a més, clar, la colla tenia un tiquet per persona, més o menys, no? Sí, sí, uh -huh. o sigui, vam, vam menjar cargols i... Jo vaig menjar també cargols perquè la meva dona no li agrada ni vaig menjar també cargols. La veritat és que em va agradar moltíssim. Va... Sí, sí. O sigui, un punt molt bo per... O sigui, un repte a fer aquesta colla. Sí, sí. O sigui, sí, sí. Una part, bona cargolada. A part de carnades o calçotades també. o arròs... Doncs una cargolada. de fer una cargolada un dia. Bueno, doncs... -ho, sí, apuntem, sí. Tu, ho apuntem, Ho apuntem, ho apuntem. Ho apuntem que la gent no es pensi que ja ja estem buscant data, no, ja, ja es farà. No, i mira que busca el Jargold. I després, un cop acabat aquesta, aquesta actuació, aquest pica-pica, doncs vam fer l'acte sorpresa del dia, uh, sí. que va ser dirigir-nos cap a cap al local que ha obert la nostra companya i molts anys, eh, bueno, Castellera des de fa molts anys, l'Anna la, Ruiz i, bueno, i amb d'altres la seva parella, d'altres socis, uh -huh. doncs, eh, per, la vam obxar aquí amb un, amb un pilar a la porta del local. Així és. Sí, sí, no s'ho esperava, feia dies que ho teníem pensat, ho vam parlar precisament prenent una cervesa allà al local, ei, li fem això el dia de... Vale, sí, vinga, va. I, clar, ho havíem de parlar amb el... Va al cap de colla, basta mm. estar d'acord i ens van caminar cap allà, cap a, cap a les Poneres, on té el local, Bé. i l'hi van fer. Ens va mm. convidar a un pica-pica i, bueno, les fotos parlen per si soles, eh, ah, estaven emocionadíssims tots dos, sí, sí. van, van trencar a plorar, no s'esperaven i va ser molt maco. Mm. I més, això, perquè no se sentís el, el xivarri de quan arribàvem. Va, va, van parar un, un, una illa de cases abans sí. i vam muntar allà tota la pinya, ens vam col·locar i ara, quan arribem allà... I més, quan, quan vam arribar vam començar a muntar, a muntar la pinya, que ja estava dins, i, i va entrar algú dels que hi havia fort La canalla va entrar. La canalla i la, i la van avisar. Mm -hmm. Molt mag. Mm -hmm. Doncs eh, bueno, des de Se'n fan de tant en tant i és agradable eh? fer coses d'aquesta perquè són, normalment són molt emotius per a la persona que li fas, no? Mm. Sí, és una cosa... I és agradable de fer, també. Mm. Doncs eh, des d'aquí volem felicitar la, a l'Anna i al Joan i, el, i la resta de socis per l'obertura d'un local que en els temps que es, que, que estem, doncs... Eh, aventurar-se a obrir un negoci Sí, se'ls ha de tenir quadrats <ríe> Doncs, eh, bueno des d'aquí els saludem i ja, ja que estem li farem una una mm -hmm. farqueta mm -hmm. de publicitat eh, analògic. A analògic Doncs, eh, el si voleu de les Pruneres Sí, sí, a davant del pla de les Pruneres Allà amb sí. quintos, tapes i vinets I uh -huh. Doncs, eh que li vagi, que li vagi molt bé doncs eh, què més hem de comentar? Ah, el tema del moral. El tema del moral, per el suposat. El moral, com que evoluciona favorablement. Molt favorablement, tot sí. i que... Tot aquesta... que no surt del coma. <ríe> no surt del coma encara, cert. Aquesta setmana la veritat és que... Seria uh, donat una bona empenta. Eh? Sí, sí, perquè dimecres i dijous, la uh, Nigarlac i la... Uh, no me'n recordo, la Chiqui, la Chiqui? Com el, el, el nom que té. Eh, no. Bueno, Maria? Sinó, la, no? no. Sílvia, com la teva dona. Ah, perfecte, Doncs eh, aquests dos, no sé si alguna persona més, eh, entre setmana han estat acabant de perfilar traços, dibuixant sobre el blanc, uh -huh. per tal de que dissabte al matí, que no diumenge, ja començar a donar-li color. En aquest cap de setmana van decidir invertir-hi tot, tot, tots els dies, amb uh -huh. dissabte com diumenge, per posar-li color perquè no ens ho acabàvem i no ens ho hem acabat. Però... Però bé, la veritat és que diguem-ne que deu, deu estar perfectament el 75-80% ja colorejat. ¿vale? Queda la part... Diguem-ne, les mans que agafen la... que agafen el, el, el dos o el, el segon. El segon serien pràcticament les mans que quedarien per pintar i quatre ombres o sigui que amb una miqueta de sort dissabte vinent estarà acabat per poder-lo uh, inaugurar oficialment amb, amb la trobada esperem em mires sí, amb aquest somriure sí, però vaja jo crec que sí que dissabte no. ja, ja estarà no, no, no, acabat no. No. ja estarà no. acabat, no. Ja estarà no. acabat. Sí, perquè recordem que diumenge, a la, a la, quan acabi l'actuació de la trobada, doncs, eh, les tres colles anirem cap a l'era on hi haurà un petit pica-pica ah, i doncs, que entrem pel pati i, i les altres colles i vegin... Encara que no, i... no pugui tocar, perquè encara estarà fresca la pintura, sí, sí. però... Sí, sí, si no, no estarà acabada. <laughs> sí, sí, aquesta és la intenció, això s'espera. Sí, sí, no? posem el, el rètol aquell de... No tocar. No, si us plau, no. no tocar, acabat de pintar. Sí, no, és gaire millor. El castellet o el qual, bueno, a qualsevol post on canalla, millor no posar res, de, de cap rètol que posi no tocar. Sí, no, perquè cert. Perquè això de no tocar, la canalla i no tan canalla i grans, és el primer que farien. Serien, a veure, per qui no es pot tocar? Bé, us heu dit. Tenim les tanques d'obra encara, no? No podem posar... Bueno, jo que les treurem. Sí, les treurem, ja queda lleig, queda lleig. Eh, que es vegi que porta ja una temporada d'acabar, tot i que siguin hores només. Bé, doncs... Eh, doncs convidem a tothom que, que vulgui veure, doncs que es passi barallà pel carrer Ferrocarril per la part sí, sí, del pati, sí, sí. perquè és ben visible i, i fins i tot... Eh, bueno. el, que el que viatgi en tren. Sí, sí, això el que... El en tren, que em passi sí, l'alçada de muller, que giri el cap... El veu, molt, el veu molt bé. Mm -hmm. Molt bé, doncs... Eh, és, és que posava el... Era el motiu del, del tuit que ha posat el, el Nofre avui. han acabat sí. el mural els Castellemayet? Doncs, doncs malauradament no, no l'hem no acabat. No encara. Però queda poquet. I la veritat és que està quedant super Maco. Molt macos. Sí, és, és impressionant la quantitat d'artistes que tenim a la colla. Eh... Uh... I no artistes que dius, bueno, mira, fan un cop de mà, em, em dic jo, el primer, perquè be, pintes una camisa, veus la camisa del costat, dius, que un, dena. <ríe> sembla, i m'ho van dir, sembla una camisa militar. Totalment de... O sigui, el que haurien de ser ombres, ben definides, sembla no taques que... de camuflatge. Sí, però això no que... L'avantatge que té és que et pots retocar. Sí, això uh -huh. està clar, el primer. I aplicar. és el que dona també peu a que un altre que no s'atreveixi molt, quan vegi que hi ha algú que tampoc està fent-lo perfectament, com el que està dalt o el que, o el que està a mitges, uh -huh. pues agafi el pinxell i pinti. Exacte. Sí, això dona una mica també de valentia a l'hora de dir, bueno, pues, clar, si només veus pintar... els dos o molt mm -hmm. doncs clar, no, no agafes no agafes el pinzeny sí, sí. ara si sí, veus que saps que perfectament que hi ha gent que no en sap pintar i que tu està dient i que realment fa fondos o fa doncs eh, animar la gent a agafar una mica més la broxa sí, sí. No, no. però clar, això m comporta que primer s'ha d'estar de allà present i va ser un petit fallo una petita, una petita fallada de dissabte, que érem cinc persones durant tot el dia. Mm. I dius, bueno, vale, anem fent, però si n'haguéssim set, set o 8 i dos o tres d'aquests set o vuit amb bastanta traça, doncs hauríem avançat potser una mica. Es més. va comunicar per això aquest dissabte? Sí, per que per no vaig ràdio, diran. per Facebook... Jo A... per... sí. no me'n vaig enterar, eh? No... Divendres, quan va acabar assaig, també, ah, també assaig... Ah, bueno, Bueno, tant se val, mira. Bueno, jo tampoc podia anar-hi, eh, o sigui, perquè jo sabia, sabia que era dissabte perquè m'ho mm. va comentar en Rafa que aniria en Wally. O sigui, jo no és que no, no ho he per mi. Jo sí que no sabia. No, està clar. Però no, dic, que millor no, no hagués estat lo suficientment radiat, no? Mm. Però veia que si es va dir l'assaig, es és va dir. Sí, sí, sí, en el moment que va acabar l'assaig, va pujar, el, com que no hi havia el president divendres, va pujar el Garla, que... Ah, ah, anunciar-ho. Va a la tarima i es va dir l'hora de quedada del, del diumenge uh -huh. pels pilars i també doncs, que es pintaria el, el mural i que dissabte i, diumenge. Dissabte i diumenge a partir de les 10 del matí. Això, això és correcte. Molt bé, doncs eh, esperem veure la acabat aquest cap de setmana. Hostarem. Pues i... Sí, sí. sí. I després, eh, per acabar el, bueno, les properes activitats, com comentem de la colla, és la trobada castellera del Vallès Oriental, que tindrà lloc aquest diumenge. I també hem, hauríem eh, de comentar que dissabte es va fer a Badalona la primera jornada de bones pràctiques a l'activitat castellera, a la qual va assistir la representació de la, de la Junta, i mirarem de, aviam, si podem contactar amb algun d'ells de, dels que va anar i mirar de parlar de, sobre de què va anar la cosa i com, com va anar doncs, el, a la segona part en el, aviam, si, si podem localitzar o al Parera o a la Tina o al Ferran, que són les tres persones de la colla que van anar uh -huh. i mirarem de, de fer un petit, eh, bueno, explicar cinc sí, cèntims de què va, la, va anar, va anar a la jornada i quins, quins temes van treure en, en, en cert molt bé, doncs ara hem d'acabar la primera part Posarem una miqueta de música I avui sí que posaré la cançó Que tenia prevista de, de Feia Díaz És una cançó del grup Que es diu Of Monsters and Men I la cançó es diu Little Talks house So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, ashes sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some I can't even dress myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may not this way, She will carry me on. I'll tell her that I miss our little talks Soon it will be over and buried with our past We used to play outside when we were young And full of life and full of love Soft days I don't know if I am all right Your mind is playing tricks on you, my dear Cause though the truth may will carry our bodies safe to shore hey. to live You're gone gone gone away I want you disappear all the life is goes to you now it's torn, torn torn apart there's nothing we can do just let me go and we'll meet again soon no way way way